Людина, яка не боїться опіку У 1814 році в Хілсборо, США, хлопчик-раб працював на жорстоку людину Він виконував важку роботу Його постійно били та майже не годували Одного разу, коли хлопчик залишився сам на кухні Він швидко опустив руку у казан з окропом Витяг шматочок м'яса і одразу з'їв його Раптом він зрозумів що не відчуває ніякого болю. Більше того, в нього не залишилось слідів опіку. Пізніше він став помічником Коваля, і його феномен допомагав йому в роботі. У 1871 році був проведений дослід, на якому були присутні лікарі. Коваль наступав бозоніж на розпечену до білого жару лопату. Йому наливали у долоні розплавлений свинець, і він клав його до рота. Пояснити цей феномен лікарям не вдалося.